Tizedik fejezet Nem magyarázná meg nekem, asszonyom, miért mondtam a reggel, hogy szinte félti Madame Dojt?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 Mintha sosem érhetné semmi bánat, és hozzá vidám is. Rozali elpirult kissé, és belezavarodott a dologba. Elhallgatott. Tím szívében különös melegérzés lüktetett. Szerette volna viszonozni a bókot. Sajnos azonban Mrs. Otterborn egy csöprokon szembe sem ébresztett benne, de mert nem tudott egy szót sem felelni, zavarba jött.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 Megigazította a szemüvegét, és összehúzott szemmel feltekintett a meredek oldalra a távozók után. Aztán megjegyezte, Miss Robson már nem azzal a fiatalemberrel megy együtt, most dr. Beszner beszél hozzá. Miss von Schiller morrant egyet. Mióta megtudta, hogy dr. Besznernek nagy magánszanatóriuma van Cseszlovákiában, és európai hírű orvos nem volt olyan elutasító vele szemben.